أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله ربّا وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها لانفصام لها لانفصام والله سميع العليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومصئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها إلى جنات النعيم واشهد أن محمد عبده ورسوله الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا حالكون أيها الناس اوصيكم ووصي أوسي نفس بتقوى الله عز وجل فان في التقواه صلاح الدنيا والاخره ومن اتقاه وهقه وتزودوا ليوم المعاد فإن خير الزاد التقوى ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب وتراب وكاسا بها اما بعد فاينسدل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين اخوة العزاء ذكر العلماء الاجلاء من الحكم في تسفيد الشياطين في رمضان قال شيخ الإسلام ابو العباس الله في فتاويه يقول وما ذاك الا انه في شهر رمضان تنبئت القلوب الى الخير والاعمال الصالحه التي بها وبسببها تفتح ابواب الجنه دุกسانغو دوزيوانغو تيكوفو اكسلام بعد كمحميد الله سبحانه na kumtakiya sala. Ni salamu. Zimuendeze, zim mfikie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu wa Islam. Wallahi, mwezi wa Ramadhan neema. Mtu kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema. Eh, kwa nini? kamkunta taarifu mimman sama fi salafi. Ngapi katika watu wewe ulikuwa na wao Ramadhani liliyopita? Mlikuwa na wao pamoja? min ahli katika jama zako wa ikhwani na madugu zako wa jirani na majirani zako Uli na wao ramadhani iliyopita tarehe kama ya lakini hii ramadhani amikomba. allah subhanahu wa ta'ala nikupatia watu hawa afnahumul mauta wastabaqaka ba'dahum hayya allah subhanahu wa ta'ala aliwafitari akawachukua akakuacha wewe uipate hi ramadhani bali uipate na 10 ya mwisho kumi hii. Tujitahidi kumi hii tuifanyie bidii kumi hii asa zile 10 za mwanzo mkoma tulitupa huende tukejazilie na hii kumi ya mwisho ukumsho wetu wa leo tutaja leo miongoni mwa hikma molaama wanataja yakomba katika mwezi huu Allah subhana wa ta'ala anawafunga mashaitani molaama kwa muelemo Sheikh asema, anasema akitoa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafunga mashaitani anasema kwa madhaka si nyingine sababu kubwa ya kuwafunga mashaitani illa ni annahu fi shahri ramadan kwa kuwa utukufu wa kwa kuwa ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ndio sababu ya kuwafunga hao mashaitani kishindo anasema ramadhana tanba'itu alqulubi ila alkhair sabab kabumu ni kwamba hizi nyoyo hizi zikifikia mwezi mtukufu wa Ramadhani hupata msukumo wa kutenda yote ambayo ni yaheri katika maasi katika maasi yake kwa nini ili akimilie apatilize khair ya mwezi wal a'malisaliha Zile zile amal amekumbana ni sala mtu akijitahidi pengineepo ilikuwa hawai swala jamaa mtu akijitahidi pengineepo ilikuwa ni mtu wa Jumaa lakini kwa huu mwezi mtukufu Ramadhani akajitahidi anapata swala tano katika hii mwezi mtukufu Ramadhani akajitahidi kwamba yeye atisabika minal muttaqi minan nar aendelea alati biha wa bisababiha tufattahu abwabul janna wa ni amali za khairi amekwamba leo zinakimbilia kwa watu kujitahidi katika kufanya mambo ya khairi ndiyo sababu ya Allah subhana wa ta'ala katikazia amali kuzifungua milango ya pepo kisha sema wayumtana minashururi allati biha tuftahu abwabun nar mtu akajieka mbali na amali ambazo kuamba akizifanya itakuwa ndiyo sababu ya hii moto kuwekwa wazi itakuwa ndiyo sababu ya hii mlango wa moto kuwekwa wazi lakini akafanya amali ambazo ni zaheri ikawa ndiyo sababu hii mlango wa moto Allah subhanahu wa ta'ala kazifunga aendelee rahimullah abulabbas wala abas la sema fala yatamakkanuna an yamalu ma ya'maluna fil iftar Hama imilisi hapo kwa kwa Allah subhana wa Taala watu katika katikaheri ikawa tena hawana nguvu kufanya yale ndiko kwa alikotiafanya ikiwa watu hawajafunga sheitani anampeleka mtu katika maasi sheitani anamshawishi mtu mbaka katika amali yake yaheri lakini kwa kuwa ndani ya mwezi mtukufara madhani amani watunzibisha amali amal zaheri ikawa huyu sheitani tena hawana nguvu endelea rahimullah sema wali hadha kwa ajili ya hiyo قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يسمع اذا دخل رمضان ذي القيام ميزي مقتوف رمضان نني فتحت ابواب الجنه ملango zote za pepo zinafunguliwa kwa nini bokuwa watu wanakimbilia ila alkhairat kwa nini bokuwa watu wanajitahidi utenda amali yakomaliza sawa kisha waghulqat abwaabun nar. Kwa kuwa haibatikani ono Allah subhana wa ta'ala ikawa sababu za zile milango za moto kufungwa. Kisha kubwa zaidi wasufina ash-shayatin. Wale mashayitani wa wale maradda ash Allah subhana wa ta'ala akawafunga pingo. Wale mashayati wale wa kuwapoteza watu Allah subhana wa ta'ala ikawa ndio sababu ya kuwazuia mbaka alikufikia ila anqara rahimullah mbaka alipofikia katika kauli kasema akasema walam lakini hapa tanabai mtume sallallahu alaihi wasalama kusema innahum qutilu kwamba hao wa mashayatini wamewawa aumatu hao au mashayatini wamekufa bal qal sahemu ya kuzingatia bali mtume alisema sufidat kwamba hao wamefungwa kisha inasema walmusaffadu minashayatin na wale ambao ni sheitani wamefungwa qad yudhi huenda kaudhi mtu huenda kampoteza mtu huenda kamshawishi mtu si mtu afikirie kwamba sheitani amefungwa akaomba tena maudhi maudhi yake hayapo ipo bali rahimallah arasema huenda qad yudhi huenda akamudhi mtu akamshawishi mtu kufanya maasi aka sya mtu kufanya kadha wa kadha kisha asemala kin hadha lakini hi aqallu ni kwa uchache sana wa dhaf haina nguvu sana mimma yakunu fi ramadhan kuushinda siku nyingine ambayo kwa msi za ramadhani ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatukumbusha kwamba huyu ibilisi ni adui Allah subhanahu wa ta'ala akatukumbusha kwamba huyu ni adui wetu mkubwa wa fathibu adwa mfanyeni kwamba ni adui wenu wa kwanza Sheikh Al-Uthaimin رحمه الله endelea faida sababu gani hikma gani au ubilisi kufungwa asema fi tamani asema wa nahi wallahi nima kubwa min muslimin ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah wa ta'ala kwa rahma yake kwa walla kuwazili ya wao aduwan aduwan wa kwanza alladhi yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id am kuma hufutiya akitu wafasi wake ila mushi makauya musho min ashabis sa'id ni katika watu wa moto shaitan ationdoe ihlas katika ibada yako shaitan atakupambia shahawa yako ukaifuata shaua yako ibilisi huyu atakufanyia kila yote almuhim akupate wewe kama katika mfuasi wake kesho siku ya kiyama lakini kwa rahma ya Allah subhana wa ta'ala kwa kuipenda au Allah subhana wa ta'ala akamfunga huyu kisha asemwa walidhalika wali kwa ajili ya hiyo tadinu dinasolihin utapata wale watu ambao wana sifa ya saleh waje wa Mungu waje wa Allah waje ambakumboko sawa mina ragba wana ragba ya hali ya juu fil khair ufanya khair ngojitahidi kwa siku asome hadha juzuu mbili au tatu kwa kuwa shetani hayupo kumshawishi bali yupo lakini ushawishi wake ni mchache, akaitumia fursa hii kukimbilia yote ambako mali ya khair kisha asema endelea aseme wala ruzufa ali shari. na utapata wale ambao wakhiri wale watu ambao amekombania sawa wakajizuia kufanya yote ambao amekombania shari fi hadha katika hi mwezi akthar min ghayrihi zaidi ya miezi mingine mtu hakuwa na sifa tulizoposema hakuwa na sifa nyingine ipo ya kusimama tukamuele lakini wewe angalie ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani wake unang'ara kwa nini li katratis sujudu kwamba kusujudu kwa rahma ya Allah subhana wa ta'ala huyu mtu akhiri, huyu ikiisha mwezi mtukufu wa Ramadhani yuhasabu minal, minal yuhasabu katika watu wa mbali na moto anahesabika katika watu Allah subhana wa ta'ala amewakufuria al ya kubwa faidi anahesabika minal mutaqabbilina katika watu ambao Allah subhana wa ta'ala ameitikabali somo yao kuonesha kwamba shetani huyu ni adui na lazima tumchukue huyu adui na siku zote huyu adui ili ukiambiwa hudumi adui wako bila shaka utajitahidi kumsomwa huyu adui huyo adui mwenyembeni adui mbinu zake ni ipi? Huyo adui mwenyembeni adui anatumia mbinu gani kunishika? Hii ndiyo jukumu la kila mmoja ambaye ni Muislamu. Hii ni jukumu la kila mmoja kumsoma na kumjua huyo adui ambaye kombani ibilisi. Adui ambaye kombani hakuwachi. mpaka katika masalia ya ku adui yupo bata jike maswala yote adu huyu hakuwati kwa hivyo lazima huadui tumtabue lazima uniadui nae alam turukahu dahilahu, zake, ke, ma wa madakhilahu tujuwe niya zako na mitego zake mko mnatumia Allah subhanahu wa ta'ala tunziona ndani ya Qur'ani yasema inna ash-shaytana lakumaadu hakika katumia taukid kusitiza kwamba hakuna shaka inna ash-shaytana lakumaadu huyu shaytani kwenye nyinyi ni adu, adu. na kuna adui zaidi yule adui amekuwa anakupeleka katika moto wa jahanna. Je, asiye adui kuna adui ame kwamba athar min hadha wa shadd min hadha ni zidi yahuyu ame kwamba anakupeleka wewe kuingia moto wenu. Jokina siku mtu katika dua yake naomba ihdina sirata almustaqim. Allah tuongoze katika njia nyoka Lakini hapa kuna adui huyu. Huyo adui kazi yake kubwa ili uwe katika wao kesho siku ya kiyama ili apate kundi ndio Allah subhana wa ta'ala endelea sema inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'id sili hili lengo lako kubwa apate wafuashi keshe siku ya kiyama lengo kubwa asiingie moto ni peke yake pia apate wa kupata wafuasi ibn katir akifasiri haya nasema ay huwa mubarizil lakum mubarizil lakum huyu adui huyu ambaye komani sheitani ameiweka wazi faaduhu asema pia ninyi mfanyeni adui kwa kwa twani, ilani ya wazi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa munadi faaduhu ninyi mfanyeni adui antum la adawa na mumfanyie wadui kwa kisawa vipi na huyu shetani unjui vipi utamfanyia huyu na, na zake zizui ndio katera sema wakhalifu pia toka huko aikushika pale toka huko pia sema wa kadhibuhu na pia mumkadibishe fima ya nayo. ya nayo. Maasi. Ya toka huko. Lakini kutoka. Kama huye Kama ibilisi. yaghurrukum bih Ndoto yake ayubilakum aw qutaze hizu hatta tadkhulu ma'a ila adhab as-sa'ir thumma muginna yai eh, katika adhab allah subhanahu wa ta'ala amkumali adu adhab amkumali wazi kisha mwisho asema fa hadha huwa al-aduu al-mubin huwa ndo adui wa wazi huyu ndo adui wa kufanywa adui sasa ikiwa huyu sheitani huyu ni adu as-basari aliulizwa siku moja Ayanamu ibilisi je huyo adui wetu analala akasema akajibu akasema qala law nama ibilisi law huyo adui wetu lala, raha tumbe nipata raha lakini huyo adui la yatrukuka lahada hakuachi hata sekunde hakuachi hata namna yakuppesa jicho pamoja na ndio wema mwalytangulia mmoja akasema ajibtu min iblisi watihi mimi ninashangaa na huyu iblisi na kuazungukia zungukia watu wa kubhi ma adhara min nahwatihi na uweo wake mko akajiona mkubwa akafanya na kibri asema taha ala adam fi sidda ali Maka baba yetu adam alayhi salatu wassalam Mwisho wasara qowada la dhuriyatihi bado hakuacha tu baada ya kabai katika kizazi ya ha nabii adam bado anawasukuma kuwapeleka motoni satakhidhu adwa tumchukueni shetani adui wetu wabadallah wajwa allah ittaqullah mcheni allah subhanahu wa taala wa alamun mtambue kwamba anna lishaytan madakhil shetani huyu ananjia njia za kumteba huyu muislam ananjia njia za kumshikia huyu muislam watoto na pia ana mbinu minu minu liifsadi nnas ya kuwaharibia watu ili mwisho awapate wale mkomani na wafuasi wake wa dlali na pia ana njia na mitego za kuapoteza watu lengo hata yakunu min hizbihi يوم القيامه lengo kubwa asibe peke yake lengo kubwa afate wafuasi kesho siku ya kiyama bado ndio Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad al lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad ayuha an-nas usikum wa usinnafs bi taqwallahu azza wa jalla fa inna fi at-taqwa salah ad-dunya bila shaka leo mwana ikiisha hii mwezi mtu mtu kufuru madhani mtu aangalie na gani atapambana na huyu adui amekomandilisi mmoja katika njia zake amekoma natumia sana kumshika na kumvuta huyu binadamu hasatan huyu muislam aljahlu shaytani iblisi humpambia muislam sifa ya udinga akamwambia usisome akamwambia haina ala ya ufumbidini yako kwa nini ili apate kumvuta kesha ku na wa huwa madkhal adhim min madakhil shaytan njiya hi ndo njia kubwa zaidi ambayo kwamba anaitegemea huyu shaytan njia gani aljahl alimam ibn jahz rahimullah katika kitabu chake talbis iblis kaweka mlango katasim albabu tasi mlango wa tisa azungumzia nini talbisuhu ala zuhhad na magani huyu iblisi amewafanya talbis au amekomaliwa asema kwanza ilaradhumu alililmi amewafanya hao watu wengi kwamba wameipatia mgongo dunia akawambia iblisa kwa kuoneshea hakuna aje kusoma Wefanya ibada ibn jauzi yasema Shughulani bi zuhdi, na kuona zuhdi. Mambo ya dunia acheni. Ilmu wachieni wasomi, ilmu wasieni mashairefi. Ninyi endeleeni na ibada. 280 ndio mbinu ambao wanatumia huyu ibilisi. 280, mbinu ambao wanatumia huyu adui ambao ni mkubwa. Anasema Ibn Jawzi, istabdalu alladhi huwa adna bil ladhi huwa khayr mtu akabadilisha kitu ambacho kinatamani akaechukua kitu ambacho hakina tamani amejishika na zuhudi hapo kwamba Allah Subhanahu wa taala huku akiacha elimu ambako ni Al nuru alilimu nurun mubin yasbi bi ahli saada wal jahala fi dhulami al-hakam elimu hii ambako ni nuru ni mwangaza mwangaza gani mwangaza ambako ataitumia mtu wa kwanza ahli saada yule ambaye kwamba ndakufaulu yule ambaye kwamba kila siku katika sala yake anasema ihdina siratal mustaqim aijue hiyo ndiyo ambapo lenyooka na nani mwingine wa watu na yule ankomba afahamu elimu. Yeye lengo lake ile kupata kionje ya Allah subhana wa ta'ala lakini huyu ibilisi akakukambia kwamba usome na wallahi msiba mkubwa ambao inapata umwa wa Islam watu walipatia mgongo kusoma dini ya Allah subhana wa ta'ala. Fani zingine mtu atasoma, fani zingine mtu jitahidi lakini hii yake ya kesho akhira unkisomikia kwa dini ya Allah subhana wa ta'ala ndio utapata kwamba itaisha mwezi mtukufu Ramadhani mtu atarudi sehemu ambapo alikuwa. Itaisha mwezi mtukufu Ramadhani, mtu hao. Kwa nini? Ibada hii yote hakuifanyia jumuia elimu. Ibada yote hakuifanyia kama aliyomfundisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio kapata ya kwanza, misikiti watu wuja, kumi ya pili wakapunguka, kumi tatu ikabaki wale maratibu na kila sifu. Bimaana hawakufahamu ubora wa hizi sifa kwamba Allah subhana wa ta'ala ameisifu katika kumi za mwisho. Imjejesa sema wa itharuhum watta'abdu lil'ilm. Shaytanaka wani shea, acha nimo ku soma, bakini hapa fanyeni ibada wal'ilm afdal minan nawafil, lakini ilmu ni bora kuliko sala za sunna. Wewe kusoma ilmu, ukajua dunia ni bora kushinda milango ya kumoteisha, kushinda kufanya bila kuona ilmu. Faaraahu akaona shea iblīs an al-maqṣūd min al-'ilm al kusoma haimanishi kusoma kusoma inamaanisha ni mtu kufanya amali ngaka usisikitishe katika waislamu katika hii mwezi mtukufu wa Ramadhani tumejitahidi laiti hata kujua tafsiri ya sura ngarapisi si, katika waislamu tukaangalie katika mwezi mtukufu ramadhani swala amekomba na swali kila siku swala amekomba Allah subhanahu wa ta'ala amesifu na wa lakini hali vile ukaangalia yangu na sallallahu ifunga yangu naifanya kama Allah wa ta'ala Asbah al Allah akifasiri nini ujinga asema al ala adrubin ujinga imegawanyika katika sehemu 3 kwanza khuluu mtu kutokuwa na elimu kabisa hadha taitwa kama ujali pili itqalu shay' bi khilaf ma mtu kitu kinyume na uhakika wake ai kwa njia si sawa ni kisha tatu asema fi al mtu kufanya kitu bila ma hatao ayifala kwa hakika kitu lifaifale eh? lakini yake ifanye kwa njia ambayo kombasia sawa ibn sirin rahmuhullah asema inna aqwaman hakika ya watu tara kuna elima waliacha elimu wakaona bana haina haja sisi kusoma kisha wattakhadhu mahariba waka kimbilia misikitini fasallu wa waka na wakafenda bila ghairi ilmi kasina kuwa na elimu yoyote kisha hapa ibn Sibasema, wallahi na hapa kwa allah ma amila ahadun hata mtio amal yote amali bila ilmi bida ya maarifa ya amal, al kana ma yufsidu ni kubwa zaidi kuliko ile amekuwa anaitengeneza shaytani njia yake ya kwanza iblis njia yake kubwa kwa mwanae tumia shahabi sema Ittaqul fajiran lil ulama wa ugupeni hawa wanachuoni amekumbani mafaji wa auupeni kaini mali na wao mtu wa pili wal jahilu minal muta'abbidin lakini ibada ayu katika mstari wa mbele hawa watu wa upeni kwa nini fa innahu asatun kullu maftun yote shari yote yatoka hawa watu amekumbani wawili ndiapili mukomana kimu huadwi wetu amekumbani bilis kukuvuta na kumleta mtu karibu hatta hufi minafakhri waladha au siku zote huyibilisi ukupatia hose kwamba chunga wewe utakuwa fakiri ukupatia wasiwasi wewe chunga utakuwa fakiri kisha akishawamrisha hivyo anakuvuta katika njia ambapo si sawa Allah subhanahu wa ta'ala tulezea ya bintu yake ndiye kujaribu kusema yawiukumul faqara kazikubu shaytan sipozoote kuahidi fuqara anakutishia na fuqara kama wewe utasabirika wewe utakuwa maskini lakini weamurukum bil fahsha akishakuamrisha hapo kipengele cha kwaza kipengele cha pili hapa anakuamrisha wewe kufanya machafu lakini allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake wallahu ya'idukum maghfira minhu wa fadla allah subhanahu wa ta'ala kwa yake kuna maghfira na kwa yake kuna fadla za mabuni zote والله هو اسم الله سبحانه وتعالى ندمقواس الله سبحانه وتعالى ندمقレ لهوا الله سبحانه وتعالى ندمه mwenye kuasa nawe watu شيطان ابن هي yashikana watu شيطان ابن هي ameitumia kisasa sawa al-imam sufyan turahimullah nasema laisa al-shaytanu silah shaytanu hana silah al-insan amekoma Masikini. Katha. Asema, mtu, kumba, haki, Pini, kwa mimi utakuwa maskini kumbe wewe kadhaa asema faida waqa fi qalbi mtu akishaamini tu kwamba atakua ni fakiri muni alhaqqa jambo la kwanza huzimia ile haki haitoi ile haki watakallama bilhawa pili akazungumza kwa hawala nafsi yake kwa nini kwa kuwa anaogopa kuasufiri bukhari hadithihi kumpili katika muslim kwamba wal-fatra leisa huwa al-musibah al-udma mtu asidhani kwa, kwa, kwa anamtishia na ufaqiri akaona kwamba yeye kuwa fakiri ndio la tume sallam katika hadithi bin mu'min tume ana hapa mali fakr akhsha alaykum ufukara kwenye nyinyi wala sitishiki kwa mba, wenda mkao mafukara walakinnin tumesema lakini nini akhsha naogopea nachelewa antukfutu aleykum adunya Allah subhanahu wa ta'ala atawakunulia dunia atawapatia dunia kama busitat ala mankana lakum kama vile waliofunguliwa dunia wale ambao walikuwa kabla yao kisha angalia mtume yasema fata na fasuha muikimbilie hii dunia mushindane katika dunia huyu akiunda ghorofa nne wewe utaunda na sita huyu akifanya hivi wewe unafanya mara mbili zaidi yake fata na fasuha kwamba wanaishindania hii dunia kama ta fasuha kama vile washindana wale walio tangulia kisha mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho ataoa na kali watuhlikukum itaangamiza hiyo mali amekomba mkimbilia kama kum, kama halakatfum kama vile wale wa mwanzo walioangamizwa kwa kukimbilia mali sisi tunaogopa fakiri na hii ndio shetani njia amekomba naitumia katika madhahir dipengele amekomba inapatikana katika ikokhufisha watu na ufaikiri al alkasbul haram shetani dio mtu mkubwa amekomba watu kuchuma machomo amekomba ni kwa kuwa naambia jamaa wewe utaukufa maskini ingia katika betting fanya biashara mkumada nyeki kuna riba uuza watu pombe kwa nini shetani anamwambia je wewe unataka fakiri wewe kisha wayamrhum bin fashaa na machafu utakaa vipi hapo ndiye sema la yadri wala yubali imefika zama mtu hajui wala hajali min aina yaktasibul mal wapi pia anatua mali kwa nini Anaugopae fakiri nani aniemtisha ni usheitani ibilisi mkubwa amil halal amil haram jehi mali hii ni ya haram mtu hajali kwa nini hajali sheitani anamkhofisha kwamba wewe kwa fakiri fanya haina shida Fani na riba sadaka ingie katika betting haina shida haina shida wewe tu hii ni hatari pini katika jinsi kwamba sehemu wengi wengine amekwamba watu tahdidun nafsi na hii sana inapatikana kwa wanawake kwamba shetani akamwambie kwamba wewe ukizaa huyu mtoto atakula nini khashyat alimlaf au khashyat alfaqri kwamba usizae tupange uzazi kwamba tukisipopanga uzazi huyu mtoto atakula wapi Allah subhana wa Ta'ala kazi yake na imepokewa katika kwamba wengi katika mabinti zetu wengine hufanya siri akaenda hospitali akawekewa zile mafemi plant bila mzee wake kujua miezi sita huyu anafanya hadaa huyu anadanganya huyu anafanya ghish lengo kwamba huyu akikuja atakula nini na namkhofisha ni huyu amepomana na kisha akamamrisha na uchasi tatu hivi ameombwa na sehemu rasul au liyaalil khuttabi kuwafanya wengi katika watu wamekuwa kwamba Allah imewajalia mabinti huwakatae waposaje wamekuwa wema kwa nini kwa kuwa huyu huyu kwanza nini na namwambia huyu ni huyu ibilisi kwamba huyu ana nini, huyu ili upate kumpatia msichana wako shaitani anamhofisha shaitani anamtisha akamnyima binti dm2 sallam katika diti yake anasema akiwa ajili yenu mtu mzuri mmeridhia dini yake na tabia yake tazauju wasiriwaya fanki huu haraka haraka mpatieni msichana wala ikiomtakataa Itakuwa kuna ufisadi mkubwa katika ardhi maulama neno fasadi wa kafasiri ukasema huenda mabinti zenyu usiolewe tena huenda hawa jana wenu hasiolewe tena nikawa ndio sababu ya kukithiri na kueleza zina na utapata kwamba wallahi wengi katika wazazi ambao waliwazuia mabinti zao kuolewa bila shaka kuna aibu fulani ambayo inapatikana majumbani mwisho kabisa nje amekwamba anaitumia hui ibilisi kuwapoteza hawa amekwamba ni waislamu hawa amekwamba leo misifu na sifa wamekumbani waumini Uzufu shabab anziwaje kila siku anaomba kijana wewe usioe ukioyo binti atakula nini jamaa asema hapa fatara aktaru shababina alyou tunawengi katika barubaru zetu alqadir ala ziwaj ana uwezo kuoa alalbaa ana uwezo kuoa an lahu maskani wi ana sehemu mkomba na keti hata kama ni one bedroom ana kete ana sehemu yake wa mustafisku yuktaat minhu na pia ana kijisehemu na puta riski yake hata kama ni kidogo lakini yataraddad huko konjia hapa na pale wayashuku riziki yake gadan akorok mweniki bintu wa mtu atakula nini lakini huko yu shetani anamkataza ana anabokwani sawa akamfungulie njia ya fitna kampatia na simu kama kama huwezi loa tosheleze na kuangalia hizi sinema mkobani chafu mshore sheitani سك kiyama atapata wale ambao wana ufasi wake inna allahumma wa la ta sulu na nabiyil ladina amanu rasulullah sallallahu alayhi wasallam taslima allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad